Дворик лише вдвоє більший від камери – 15-17 квадратних метрів. Стіни вкриті бетонним кожухом, аби не можна було на них писати. І все ж вони були в суціль пописані. Тут я вперше виловив слово «мент», що на тюремному жаргоні означало «наглядач» і взагалі «працівник міліції». Мість і камерник не був балакучим, і це мені подобалось. Його заарештували за якийсь дрібний господарчий злочин, нібито з виробничою необхідністю. Треба було незаконно купити те, чого не можна придбати законним способом. І я добре знав, що такі злочини і арешти траплялися часто. Через сліпу плановість економіки, який не під силу охопити надзвичайно широкі потреби сучасного виробництва. І хоч я знав, що мій співкамерник представлений до мене гібістами, це мені не заважало з ним приятелювати. Власне, він перебував на моєму продовольчому утриманні. Ми порівно ділили те, що привозила Раїса. Хотілося побачити справжнє небо, непокреслене густими чарунками сітки. Правда, кажучи, в п'ять місяці тюремного строку я особливо гостро переживав ізоляцію від природи. А вона в кінці заспі прекрасна. Мені здавалося, що навіть саме тільки небо в його природному вигляді могло б мені полегшити неволю. Але ж ні, воно також було в наморднику. Це вже занадто скаржився я співкамерникові. Яка потреба ізолювати нас від неба? Принаймні, жодних процесуальних потреб у цьому немає Навпаки, не погодився співкамерник Саме процесуальні потреби і вимушують вішати над нами цю сітку Звідси все одно не втечеш, ген вартові на вежах Зате можна було перекидатися ксивами, тоді і коней не треба Головно, на що мусив погодитися я Одного разу, коли нас виводили у дворик, що містився десь, мабуть, на п'ятому поверсі, несподівано, внизу на сходах під нами пролунав голос Олекси Тихого. «Я вже сім років відмучився ні за що, а тепер подарують п'ятнадцять, і також ні за що. Невже ви цього не розумієте?» «Всі так кажуть ні за що», – буркнув хтось байдужим голосом, очевидно наглядач. «Звичайно, якщо жити, ні про що не думати, кінчайте розмови». Лише хвилин через десять я зміркував, що мав змогу крикнути Олексій щось дружнє, підбадьорливе. Довго потім докоряв собі затупувату дисциплінованість. Побоявся порушити тюремний режим. Насправді це було щось інше. Несподіванка, розгубленість. А режим порушили самі наглядачі. Таких зустрічей вони зобов'язані уникати. Слідство «Нашу з тихим справу вела команда КДБ на чолі з двома підполковниками – Нечипоренком і Чорним. Обидва були слідчими з особливо важливих справ. Перший займався мною, другий – тихим. Може скластися враження, що я невірно написав прізвище мого слідчого. Воно, звісно, походить від українського імені Нечепір. Я сказав це білявому підполковнику від доволі симпатичної зовнішності, але він скрушно похитав головою». Мабуть, ваша правда, але нічого не вдієш, так був записаний мій батько, так писано і моєму свідоцтві про народження. Як бачимо, не сьогодні в Україні почали народжуватися покручі і в духовному сенсі, і навіть за прізвищами. Коли б Іван Іванович Нечипаренко справді хотів виправити оті дві помилки, якими колись нагородив його родовідний грамотний писар, він би знайшов, як це зробити, бодай через суд, але йому це було байдуже. Там, де він працював, українська мова майже не вживалася. Ніхто не вказував на принизливі помилки. Викривлене прізвище йому не боліло так само, як і розтоптана українська мова. «Між іншим, ви перші мені це сказали?» З приємною посмішкою признався Іван Іванович. «Він був задягнений у добре пошитий цивільний костюм, але без кроватки, комір сорочки розстебнутий. Приймаю критику і гадаю, що ми знайдемо спільну мову». «Ми сиділи в протилежних кутках великого кабінету». Я праворуч від дверей, а стіл слідчого стояв у лівому кутку біля вікна. Над його головою висів великий портрет Дзержинського. На вигляд Івана Івановичу можна було дати років 40-45. Спілкувалися ми по діагоналі, поміж нами була найдовша відстань, яка лише можлива в цьому кабінеті. Мій невеликий столик і стілець надійно приковані до підлоги, аби я не використав їх для нападу на слідчого. Те, що стілець не можна було присунути ближче до столика, завдавало мені болів у крижовій ділянці, яка була вражена розривною кулею. Згодом біль підіймався все вище і вище по спинному хребту, я ледве утримувався, щоб не заскриготіти зубами. Іван Іванович почав зі знайомої мені формули.